Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma yassir <gülüyor> li amri wa ashrh li sadri wa ahli l-uqtaza min lisani yafqahu qouli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma lam tana innaka antal alimul hakim. Allahumma bayyin lana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu neymətlərini xatırlıq, şükür etmək lazımdır. Və qul nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'ala neymətlərini xatırlıq, şükür edərsə, Allah subhanahu ta'ala ona olan neymətlərini daha da artırar. Və həqiqətən də, yəni, bugün Allah subhanahu ta'ala neymətləri bizim üstümüzdə ə, sayısızdır, hesabsızdır, əbəzsizdir. Və qul nə qədər çox Allahın neymətlərini xatırlamaq istəsə, yanının əbəzini verə bilməz. Və ə, bu neymətlərdən biri də ə, Allahın, bizə verdiyi əmnəmansı neymətidir ki, yəni biz e, bu neymətin sayəsində öyrənirik, öyrəndimizi öyrədirik və nəticədə öyrəndiklərimizi əməl edə bilirik. Və Allah Osmanlı bizə bu neymətin dar dağıtılsın və eyni zamanda bu e, məclisin yəni, təşkilü üçün yəni Allah Osmanlı evi ev əhli hifsələsin, onları xatıdan, beladan yəni, hifsələsin. Və biz e, keçən dərsimizdə İman kitabını bitirdik və İmam Buhari Rahmatullahın ilm kitabında qaldıq. Və bu də inşallah ilm kitabına başlayırıq. Və İmam Buhari Rahmatullah buyurur ki, Kitabul ilm Bismillahir Rahmanir Rahim, babu fadl ilm və qolullahi taala yirfa yirfa illahu lladina amanu minkum valladinu utul ilma daracat və Allahu ma taamulun və Allah subhanahu ayəsi, başqa Taha surəsinin ayəsi isə Rabbi zidni ilma. Və müəllif, deməli, kitabın adını Elm kitabı qoyub və müəllif burada elmlə bağlı bütün, yəni məsələlər, hədisləri toplayıb və burada İmam Buxar Rəhmanullah kitab-ül elm deyir və sonra isə deyir Bismillahirrahmanirrahim və sonra isə Bəbu Fadul Elm deyir bölmə, yəni elmin yəni, fəziləti bölməsinə başlayır. Və burada isə müəllif e, yalnız iki dənə ayə gətirir, yəni başqa müəllif burada, yəni elmin fəziləti barəsində hədis yəni gətirmir. Və bunu da şəhçilər qeyd edir ki, yəni, İmam Buhar Rahman Allah, yəni bu elmin fəziləti üçün, yəni e, Quranın iki dənə ayəsi ilə kifayətlənir. Çünki qalan bölmələrdə isə həmən ona dəlat edəcək hədisləri gətirir. Sadəcə bu e, başlığın altında iki dənə ayə ilə kifayətlənir və... Müəllif birinci ayədə Mücədilə surəsinin 11-ci ayəsini gətirir ki, Allah subhantala iman gətirmiş kəsilərin içəsindən e, o kəsiləri ucaldar ki, hansıların ki, yəni, elmi var. Yəni, alimdilər, elmi var və Allah subhantala sizin etdiyinizdən yəni, xəbərdardır. Və müəllif e, bu ayəni yəni, gətirməklə bildirir ki, ümumiyyətlə, e, müminin dərəcəsi müsəlmanın dərəcəsindən üstündür. Çünki biz bilik ki, İslam, yəni üç yəni mərhələdir və onun ən geniş çərçivəsi İslam çərçivəsidir. Hansı ki, o çərçivəyə daxil olmaq, yəni Lə, İləhə, İllallah, Muhammedan, Rasulallah kəlməyi şəadəti ilə təsdiqlənir. Yəni, onu demək insan İslam çərçivəsində daxil olmuş olur və ondan daha dar çərçivə, yəni daha qısa çərçivə isə yəni, iman yəni, çərçivəsidir və Və ondan da daha qısa və ondan da daha uca mərhələ isə, dərəcə isə, yəni ehtisal yəni dərəcəsidir. Və Allah subhantala ayıda buyurur ki, Yər fəlləhu lədiyinə əmənum inkum. Allah subhantala ə, sizin yəni, iman qətlərinin içərsindən elm verən şəxslərin dərəcəsini qaldırar Yəni, ümumiyyətlə, mömüllər qeyd etdiyimiz kimi onların dərəcəsi müsəlmanların dərəcəsindən, üstündür. Ancaq onların da içərisində, yəni mömin tayfanın içərisində də, içərisində də, yəni elm əhlinin, yəni alimlərin dərəcəsi yəni üstündür. Yəni alimlərin dərəcəsinin üstünlüyü burada yəni onların etdiyi ibadətlərin e, səviyyəsi sayəsində deyil. Yəni alim şərt deyil ki, Abidin elədiklər ibadətləri yerinə yetirsin ki, o, mömüllərin çəksinə sesilir. Çünki Allah sonra burada deyir ki, Vəllədin utul əlmə dərəcət, yəni elm verilənlər, demir ibadət eləyənlər, aydındır. Və burada da e, abidi, alimlə müqayisə eləyəndə, biz görürük ki, abidin tutduğu oruclar, durduğu qyamüleylər, elədiyi həclər, ümrələr verdiyi sədəqələr, o insanın özünə aiddir, özünə aiddir, özünə aiddir. Yəni, bir insan əgər bütün ömrü boyu, bütün ömrü boyu orucularını tutsa, Davud Ələsəmin orucunu tutur və ömrü boyu qiyamüləyi tərk eləmir və bacadığı qədər hər il həccü ümrəyə gedir və bacadığı qədər sədəqə eləyir. Yəni, onun sədəqəsinin, onun yanında olan zövcəsinin aidəti var yoxsa yox? Onun e, belindən gəldiyi atasına xeyri, atasına övlad kimi xeyri var. Amma birbaşa isə, yəni başqa onun heç nəyə, yəni başqa bir digər müsəlmanı onun heç bir yəni faydası yoxdur, aydındır. Ancaq alimin dərəcəsinin qaldırılmasının səbəbi isə onun faydasının ümmətə abiddən çox olduğu göstərilir. Yəni əgər bir insan hədislədə gəldiyi kimi, bir insan bir kimsəni əgər bir duyuqlu sünnəyə yönəldərsə, hədislədən icə gəldiyi kimi, o insan əməli etdiyicə, onu görəndən əsabab gəlir yoxsa gəlmir. Gəlir. Gəlir. Hətta özü eləməsə də belə. Yəni, bir insan, bir insan tutan ki, bilir ki, gecə namazı qılmaq fəzləti belə deyir, belə deyir. Tüm ayahət bil o barədə və özü isə, yəni, işi ilə, gücü ilə bağlı eləyə bilmir. Və yaxud da ki, yəni, narasılıq var, çox problemi o, eləyə bilmir. Amma istəyir. Və eyni zamanda görür ki, başqa bir qardaş gözəl abiddir, Salih müsəlmandır. Və ancaq baxır ki, onda həmən gecə namazı nədir? Yoxdur Və o çalışır, ona nəsiyyət edir, başa salır, onu əməl ibadətə yönəldir. Və o insan gecə namazlarına durur. O insan gecə namazlarına durduğu halda onu ona yönəldənə yazılır, yazılmır. Hətta eləməsə də belə. Eyni ilə bu, bu cürdə başqa bütün əməlləri qiyas edin, sədəqəni, ondan sonra başqa əməlləri buna qiyas edin. Yəni, əgər insan özü etmədiyi halda, yəni e, kimisə yönəldirsə həmən ibadətlərə və o insanlar elədiyicə də buna neynir yazılır və İxtilaf alimlərin arasında ixtilaf bircə fərz məsələlərindədir. Ki, bir insan özü fərzləri yerinə yetirməyək, digər nə deyə bilər, yoxsa yox və burada ixtilaf var və çoxun rəyi odur ki, insan fərzləri yerinə yetirməmiş, başqasını yenəyəmək. Deyəmək, çünki bu ayət dəxilozu ilə mətəqulun nəmələ təfəalun, elə məniniz haqqında niyə danışırsınız? Ancaq digər əməllərdə isə, yəni, ixtilaf yoxdur, xüsusən də nafilə ibadətlərdə, sünni ibadətlərində insan yönəldə bilər. Və qeyd etdiyimiz kimi, yəni, alimlərin dərəcəsinin qalxılması məhz onların qazandıqları nəyin sayəsindədir? Səvabun. Çünki bir insan, bir insan ə, əməl etməklə özü-özünü cəhənnəml Özü-özünün cənnətdə dərəcəsini qaldırır. Ancaq alimlərin ümmətin himməsini, ümmətin əmanətini boynlarına götürməsi və onların düzgün yola yönəlməsini ötərə çalışması və gecəsini kimsə, Şamda və yaxud da gecə işğində namaz qılması ilə yanaşı alim isə gecələrinin Şamın işğində. Elm öyrənib, elm araşdırıb, dəyiqləşdirib, təhqiq elib, kitablar təlif eləyib, tərcümə eləyib, insana düz yonalda yönətməsi və onun niyyəti nə qədərdir, onun niyyəti qədərdir. Aydın məsələtdə, yəni bir insan əgər özü üçün gecələrdə ibadət edirsə və bir insanın gecələrini, yəni onun qəmüləyə ayırdığı vaxtın əvəzini o insan e, elmlə məşru olur, kitablar təzməli, məsələ araşdırır, onu təyin edir, ixtilaflar, fitnələr o barədə çalışır, özü olsun, yəni vaxtı nəyi sərf edir? Ümmətə, yəni onun əvəzini. O, ümmətin əmanətini bu oyunda hiss edir və ümmət üçün çalışır və onun da ümmətin əmanətini, ümmətin düz yola yönəlməsini, ümmətin e, fitnədən, fəsaddan qorunması üçün atdıqları, addımlara görə o neynəyir? Səvabın artıq qazanır və bununla da onun da dərəcəsi üstlələnir və İbn-i Həcər Rəhimallah, yəni alimlərin dərəcəsinin həm dünyada, həm axirətə, yəni həm mənəv, həm də hissi dərəcələrini ispat edir. Yəni necə? Deyir, dünyada mənəv necə qalxır? Dünyada mənəv ola bilər ki, e, ola bilər ki varlı insanı kim tanıyabilər? Ancaq kasıblar. Çünki bilir ki, sədəqə zəkət verən o insandır. Həkim insanı kimlər tanıyır? Xəstələr. Çünki bilir ki, filan, xəstə, filan xəstələyik. Və yaxud da ki, e, yaxşı idmanın kimlər tanıyır? O idmanla məşğul olanlar. Ancaq bu əslində imam Əli Radiyalanın sözlərdir. Yəni, mən indi e, misal çəkdim və bu, ümumiyyətə Əli Radiyalanın yəni, xütbəsindən belaca bir hissədir ki, Əli Radiyalan deyir ki, yəni, e, elmin, İnsanlar üzərində fəzilət ondan ibarətdir ki, yəni hər bir mütəxəssizən özünə ehtiyacı olan adam gedir. Ancaq e, elmək isə hər bir kəs onun futbolisi də ehtiyacı var, həkimin də elmək ehtiyacı var, varlının da, yəni varlığı əgər Elm alimindən soruşmadan şəhət necə böləcək? Necə ayıracaq? Əgər bilməsə zəkat hansı sifrlə necə qismən? Eyni zamanda həkim. Elə điyə əmanətdə var, yoxsa yoxdur. Haram yox, halaldır. Aydın eləncə də hər bir şey. O idman növü halaldır, bu haramdır, bura buralar bu olmaz. Və həqiqətə isə bax e, dünyada mənəvi alimin dərəcəsi onunla qalxır ki, ya onun elminə hər bir şəxsinə ehtiyacı var. Valının da, çobanın da, xəstənin də, həkimində. Ancaq e, ancaq Var dövlətə isə kasbın ehtiyacı var. Həkimə isə xəstəlin vəylər və s. Ancaq axirətdə isə, yəni, alimin, yəni hissî e, dərəcəsinin qalxması isə onun cənnətdə e, mənziləsinin digərlərləndən üstün, yəni olmasıdır. Aydındır? Və sonra isə Allah təala ayənda da onun arxasında buyurur ki, "Vallahi mətəamulü xabir." Yəni Allah Subhanahu sizin edə etdiklərinizdən, yəni xəbərdardır. Yəni həqiqətən də Ee, i̇nsan elədiyi hər bir əmələ, yəni istər zərdə boyda, istər böyük olsun, istər kişi olsun, insan o əməlin, əməlin e, bilinmədiyinə, görülmədiyinə, sayılmadığına, yazılmadığına zənn etməsin. Yəni, insan hətta e, mənim dərəcə malimin aşağıda məni nə indirəm əməl edib bir qırağa çəkilməsin. Hətta e, mehciddən və yaxud da ki, yoldan xırda əziyyəti götürməyi belə əgər Allah izlə edir, o savab yazılır, yazılmır. Yazılır. Yəni, hətta yəni Allah s.ə. Yəni, ayənin üslubuna baxın ki, Allah s.ə. ayədə e, müəminlərin içərsindən alimlərin dərəcəsinin ucu olduğunu bilir və eyni zamanda isə e, bundan digər müəminlərin e, zəifləməsinə yönətmir, əksinə. Yəni, edin, bacağını qədər edin, həyətən də Allah s.ə. sizin ehtiləri nədir? Xəbərdədir. Yəni, əməlin azlığına, çoxluğuna, Düşünmək ilə. Demək ilə ki, ba balacadır, alimlər belə eləyir və yox. Çünki, e, baxsaq, görsək, e, sahabələrin yəni əməllərinə Peyğambəsən bildirib ki, yəni, e, mənim sahabələrimi sövmüyün, siz elədikləriniz sahabələsin, yəni, elədikləriniz mənim sahabələmin nə ovucu, nə oğucunun yarısını verə-verə. Bir vaxta gəlir ki, yəni, Uhud dağı boyda, Uhud dağı boyda da, yəni, silsilə ilə neçəsə kilometr yəni, bilirəm, uzunluğu dəyər. Yəni n bilmirəm uzunluğu necəsə kilometrdir. Yəni başyı təxminən e, Məddənənin bu tərəfindən gəlişindən ta ikinci ci Haram hüduduna qədər çox böyüdü. Yəni hətta hədisə gəldiyi kimi o boyda qızıl versəs belə, yəni o boyda qızıl bəhəm dünyada yəni toplanmır. Amma hətta o boyda versə kimsə bir adam versə belə səhabənin nə ucu onun gəlsin belə. Niyə görə? Çünki səhabələrin bu dininin yayılmasının əsas səbəbçiləri kimi Yəni, bugün insanlar, məsəl üçün, ə, tutalım ki, ə, hətta dəvətə gedən, nəyəsə gedən də rahatçılıq axtarır. Otel olacaq, olmayacaq, yemək necə olacaq, flanşəm necə olacaq. Ancaq sahabələr, yəni, o dini yayanda onlar yüzlərlə kilometri 3-4 dənə xurma və xurmanın tumları ilə qət edirlər o yollar. Aydındır. Və ikinci aydə isə Allah Tala buyurur ki, yəni, Taha surəsinin 114-cü ayəsində deyir, Rabbi zidni əlmə. Yəni Allah Subhanahu öz peyğəmbərinə bildirir ki, deyir: "Deynəng ki, ey Rəbi mənim, yəni elimi artır." Və bu da birbaşa olaraq elimin fəzilətinə dəlalət eləyir. Yəni Allah Subhanahu demədi ki, "Ya Məhəmməd, deyin ki, mənim zövqcələrimi artır, mənim qoyun artır, mənim var dövlətimi artır, mənim ticarətimi artır." Mənim mənim mənim... Subhanahu dedi ki, Denən ki, Rabbi zidni əlimə, mənim elimi artır. Yəni, ə, nə qədər olur, olsun, var dövlət, nələr, nələr, nələr, onlar elmin, əbəzin, yəni, vermir, aydındır. Və ən azından, ən azından, yəni, sənin topladığın, qazandığın, öyrəndiyin, hasilətdiyin elm heç kimi fayda verə bilməsən də tutam ki, səni yəni, elə bir elmə görə, dəvəti görə həbs edə bilərlər və sən, Əjdamiyyətən təcrid ola bilərsən. Yəni sən haqqı çatdıra bilməyəsən. Ən azın o halda sən elmin kimə fayda verəcək? Özvə. Amma sən o məşhur böyük ticarətçilərdən bütün var dövləti və əllərini təcrid edirsən. Kimə lazım olacaqsan? Keçmə. var dövlətün eyni yeməyəcək, fayda verməyəcək. Və ona görə də həqiqətən də Allah Subhanahu yəni, elmi istəmək o peyğəmbər sallalləmin, yəni duacıdır və zamanda onun Rəbbinin, yəni Rəbbimizin Peyğəmbərimizə səlsə eləm əmr elədiyi, yəni duadır. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.